Розділ сімнадцятий. Ошукані. У сліпучому сяві вранішнього сонця на палубі Арабелли засідала наспіх скликана рада. Капітан Блад, головуючи на раді, зовсім занепав духом. Згодом він сам признався, що цей день був найтяжчим в його житті. Він не міг не визнати, що провівши цю операцію з такою майстерністю, якою можна було б заслужено пишатися і розгромивши ворога з переважаючими силами, вони все ж не здобули жаданої перемоги. Три вдалих постріли батареї, про існування якої ніхто з них і не догадувався, перетворили перемогу на поразку. На порятунок нічого було і сподіватися поки вони не оволодіють фортом, який охороняв вихід у море. З капітан Блад запропонував всяк так полагодити кораблі і ще раз спробувати прорватися в море. Але його відмовили від такого ризикованого наміру, адже гарячковість не властива їхньому капітану. Від нього чекають розважливості, а не розпачу. І капітан Блад, як тільки до нього повернувся спокій, Тверезо оцінив обстановку. Арабелла не здатна вийти в море. Інфанта ледве тримається на воді, і то завдяки майстерності її капітана. А Сан-Філіпе серйозно пошкоджено вогнем піратів ще до того, як він потрапив до їхніх рук. Цілком ясно, що за таких обставин хотів цього Блад чи ні він змушений був визнати за краще повернутися в Маракайбо і там переобладнати кораблі, перш ніж робити ще одну спробу пробитися до моря. Так і вирішили. І ось у Маракайбо повернулись переможці, переможені в короткому, але жахливому бою. Гнітючий настрій блада посилювався набридлими наріканнями каузака песимізм і в'їдливість якого не мали меж. Після непомірної втіхи від блисковичної й легкої перемоги над переважаючими силами ворога, бретонець знову впав в страшний відчай, заразивши своїм настроєм більшу частину французьких корсарів. — Кінець всьому, — сказав він Бладу. — Цього разу ми попалися. — Я чую від тебе це не вперше, — зауважив Блад з героїчною витримкою. А ти ж, здається, не з тих, хто не розуміє, що сталося. Адже ніхто не посміє заперечувати, що повернулися ми з більшою кількістю кораблів і гармат, ніж вирушили сюди. Поглянь, чоловіче добрий, поглянь зараз на наш флот. Я бачу, буркнув каузак, он як. Тоді ти, нікчемний боягуз. Ти називаєш мене боягузом? А вже ж? Бретонець, важко дихаючи, метнув на кривдника злий погляд, але вимагати помірятися силами за образу не зважився. Йому було добре відомо, чого можна сподіватися від Блада. Ще не стерлася із пам'яті сумна доля Левасера. І каузак, стримавши свої почуття, гірко докорив. «Це вже занадто ти перегнув». «Ось що, каузак!» – не витримав Блад. «Ос гидло мені слухати, як ти скиглиш!» і скаржишся, що не все йде так гладенько, як тобі хотілося б. Якщо тобі потрібен спокій, то не слід було виходити в море, та ще й зі мною. У мене спокійного життя не жди, його не буде ніколи, оце і все, що я мав тобі сказати». Почувши такі слова, каузак вибухнув прокльонами і подався до своїх людей. А капітан Блад, не забуваючи про свої обов'язки лікаря, пішов до поранених, і пробув там до пізнього вечора. Потім він поїхав на берег у дім губернатора і написав Дону Мігелю листа, який був чемним викликом.